Sverige, tidig morgon, måndagen den 7 juni 2021. Runt om i landet förbereder sig åklagare och poliser på tillslaget med stort T. Men att man är en del av ett större sammanhang, det är hemligt. Informationen hålls tight och först i efterhand förstår man hur stort det hela är. Som barn inför julafton, man liksom var pirrig, kände att nu är någonting på gång, det här kommer bli stort- över 150 personer grips i den stora operationen och nu står Sverige inför ett vägval vad gäller övervakning och avlyssning. Du lyssnar på Petri Krim om FBIs hemliga operation och svenskarna som fastnade i polisens nät. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Ja, du först Encrochat, sedan Sky och nu Enom. Man verkar ju knäcka en krypterad app för kriminella var och varannan vecka. Det som är lite speciellt med Enom är att det här har ju styrts än mer från polishåll, framförallt från FBI. Ja, vi har inte fått ta del av allt material. Är vi är fortfarande ganska mycket i startfasen av hela den här processen med Enom. Men det handlar ju om en FBI-operation där man har tagit kontroll över en krypterad app. När det gäller till exempel Encrochat som vi har pratat en hel del om under den här våren, då har det ju funnits en del brister i bevismaterialet som har lagts fram. Det kan ha saknats meddelanden och det har också varit ibland svårt att identifiera personer riktigt säkert, att man vet att det är den här namngivna personen bakom ett visst alias. Och det problemet det kvarstår ju till, till en viss grad, det är fortfarande, så att man måste jobba på att verkligen identifiera vem som ligger bakom ett alias, eller i det här fallet då ett speciellt nummer som är kopplat till varje telefon. Vi kommer gå igenom hur Einom har funkat och hur det används av personer som utpekats som kriminella. Och du har inte en hel del samtal och skaffat dig rätt bra koll på de som sitter häktade i Sverige också. Jag har identifierat närmare 60 personer, vet ungefär vart de bor, vad de dömts för tidigare och vilka som inte har dömts. Hur gamla de är och framförallt vad de är misstänkta för för typ av allvarliga brott just nu. Ja för kopplat till Einom så har det ju varit mycket grova brott. Det handlar framförallt om narkotikabrottslighet brottslighet men också om mord och eh, mordförberedelser. Men vi börjar det här avsnittet från början med en öl. Mm. Eller rättare sagt, flera öl. Ja, att FBI driver en krypterad app för grovt kriminella, det låter ju rätt sjukt. Vi pratar ofta om att det låter lite som på film. Det här låter nästan värt en HBO-serie. Tio avsnitt, mer eller mindre. Och några säsonger på det, skulle jag säga. Mycket av den information som finns om Eino-materialet- kommer ju från ett PM från FBI, från Special Agent Niklas Chevron- där han beskriver bakgrunden till Eino-operationer- eller Operation Trojan Shield. Ja, det är inte varje dag man får sitta och läsa FBI-PM och prata om Special Agents. Det är en rätt bra dag på jobbet där. Det kan man säga. 2017 i alla fall så börjar FBI i San Diego- utreda Phantom Secure Phantom det är en föregångare till Encro och Anom och användes sig av modifierade sådana här Blackberry-telefoner och bland kunderna fanns till exempel Sinaloa-kartellen och Hells Angels i Australien och när de var på sin topp eller vad man ska kalla det Phantom så använde systemet av omkring 20 000 personer och 2018, då griper FBI Vincent Ramos som låg bakom den här appen då, Phantom Secure. Han dömdes till nio år i fängelse och ska enligt polisen ha tjänat 80 miljoner dollar på det här systemet. Vid tillslaget så kommer man i kontakt med en person som arbetar med att sälja Phantom och sky till kriminella. Den här personen blir en så kallad CHS, det står för Confidential Human Source, alltså en hemlig källa. Och det är alltså en person som också är misstänkt för brott men som mot strafflindring- och senare också betalning- samarbetar med FBI. Källan har nämligen utvecklat en egen krypterad app- som personen erbjuder till FBI. Hur fungerade de här telefonerna? Vi har ju varit inne på det här tidigare- när det gäller Enkro och det är ganska likt. Det är Android-lurar som man då har modifierat. Man har tagit bort förmågan att koppla upp på vanliga nät- man kan inte ringa vanliga samtal- eller surfa online eller använda GPS. Man gör liksom allt för att ta dem- Off-grid. Sen installerar man också ett gäng lossasapper kan man väl kalla det så att det ska se ut som vanliga telefoner. Men sen är också själva chattfunktionen dold. Där um, so är Rob Nelson på polisen i Australien från en intervju med Sky TV. What they do have is an application. In this case, it was hidden behind another application, uh, a calculator. Så man gick liksom in i mineräknaren så slog man in sin kod och sen kom man in i chattfunktionen och kunde då prata helt krypterat. Och förmodat då dolt från polisen, eller inte helt krypterat i det här fallet. Nej för källan, den erbjöd ju FBI att driva den här tjänsten och på så sätt kopiera alla meddelanden som skickades i realtid. FBI i USA och Australisk polis och källan placerade en slags nyckel i appen så att de kunde dekryptera alla meddelanden. Och enligt Reese Crenshaw eh, vid Australisk polis så fick de idén till att använda appen på det här sättet på ett lite oväntat sätt. Det är ju kanske det mest australiska jag har hört. Och låter som ett kreativt möte. Och när Anom lanserades så gjorde man ett så kallat betatest som FBI beskriver det. Man gjorde det i Australien för att Phantom Secure det var väldigt populärt där. Och då kunde då källan använda sitt redan väldigt etablerade kontaktnät för att bygga liksom den här hypen om Anom. Telefonerna fick snabbt fler försäljare och spreds då liksom organiskt inom nätverken. Där får jag nog dra tillbaka mitt tidigare uttalande och säga att kalla Hells Angels medlemmar för bikies det är nog det mest australiska jag hört. Det låter ju också i svenska öron lite harmlöst, men det här är ju personer som är involverade i grov brottslighet. När man övervakade den här kommunikationen i Australien så såg man att 100% av användarna, alltså alla, använde inom till kriminell verksamhet. Det växte långsamt, först ett tiotal användare, men sen blev det ju fler och fler. Mm. Ett år efter starten då hade de ett par hundra. Och så började det sprida sig till fler länder. Och sen fick det en riktig skjuts. Användarantalet tredubblades. Alltså från 3 000 till 10 000. Efter att Sky lades ner. Och en viktig del i den här tillväxten. då har ju varit personer som har promotat och gått i god för tjänsten kan man säga. Och där har vi ju en extra intressant. Som på. Det finns en svensk 37-årig man. Han är just nu efterlyst av både svensk polis och FBI- som beskrivs som en kriminell influencer- och som ska ha spridit den här telefonen eller tjänsten. Vi ska återkomma till honom senare. Mm. Så totalt samlade man in över 20 miljoner meddelande- där väldigt högt uppsatta kriminella talade helt öppet om sitt arbete. Så tjänsten är igång från 2018 ungefär- och när kommer Sverige in i det här då? Ja, det var augusti-september förra året. Där någonstans. Det här är Emil Ace Sjö. Han är chef för underrättelseenheten vid NOA. Alltså Nationella Operativa Avdelningar vid Polisen. Vi kontaktades av en samarbetspartner som sa att man i ett... Pågående projekt hade tillgång till information som de tror att Sverige var intresserade av. Så fort vi förstod vad det handlar om så sa vi att Sverige vill vara med. Har vi en möjlighet att göra någonting åt de våldsdål vi har i Sverige, då vill vi vara med. Så Sverige är ett av de länder efter Australien och USA som kopplas in tidigast. Och man jobbar med det här från sommaren 2020 fram till då idag. Och Ju närmare det kommer, det så nervigare blev det ju. Ja, men det var väl lite små nervösa dagar där vi ville få allting att falla på plats. Det var många vi skulle samverka med. Vi skulle involvera fler och fler- men samtidigt så var vi tvungna att hålla då, circle of trust- så att det inte skulle läcka ut någonting. Så en spänd förväntan. Jag tror jag, vid något tillfälle- och något avslutande möte beskrev det som att- som, som barn inför julafton- man liksom var pirrig, kände att nu är någonting på gång. Det här kommer att bli stort. Och man bara väntade på att få öppna paketet och liksom dra nytta av allt det hårda arbetet vi har lagt ner under så många månader. Att det egentligen skulle ge effekt. Liksom. Här är dagens ECOC 45. Jätteinsats mot organiserad brottslighet. Svensk polis har ledande roll i kampen. Så allt det här inom materialet det kommer ju efter att man redan har jättemycket material från Enkro, man har börjat titta på material från Sky. Jag träffade ju Emil och jag fick 15 minuter, det var ett väldigt tajt schema, han verkade vara väldigt upptagen man och gillade att vara upptagen också, det är ju kul för dem där. Grova brott, bland annat mord, ska ha hindrats efter en omfattande internationell polisinsats mot den organiserade brottsligheten. Totalt har 800 personer gripits runt om i världen, många av dem i Sverige. Alltså det är klart att det har varit hemlighetsmakeri. Det, det förstår man ju av, av att titta på nyheterna. Lisa Dos Santos som jobbar som åklagare i södra Stockholm och i en mordutredning som i princip var klar att gå till åtal förra veckan så fick hon strax innan det här tillslaget en hint om att det var ny bevisning på ingång och att den skulle betyda mycket för hennes fall. Det, det kom ett sent skede även för oss kan jag säga. Eller för mig som hade ett pågående ärende. Kan du säga hur sent? I elfte timmen. Och till slut är vi framme och vi måndagen måndag den 7 juni då den svenska polisen ska slå till. I måndags ringde klockan 03.15 för jobb. Så här skriver en svensk polis på Twitter efter att varit en del i det hela det tillslaget. Och man märker ju att det har varit liksom en väldigt häftig upplevelse. Det har varit en väldigt stor grej för dem. Hela helgen har jag vetat att jag ska jobba, men inte mot vad. Har aldrig varit så ovetande som något jag utfört. Men ärligt. Jag fick rysningar när jag dagen efter förstod hur sjukt stort det var. Men man vet att det är något riktigt bra när man möts av spaningsledaren på grova brott- som bara går runt och flinar på stationen 0430. Och att vår LPO-chef glider in på stationen, även detta orimligt tidigt- och säger detta är det största jag varit med om i min karriär- och jag kommer aldrig få vara med om något större. Så njut av detta nu. Rysningar. Att sedan sambon kommer upp till sovrummet dagen efter när jag är nyvaken och säger Har du sett några nyheter än? Det är FBI som lurat allihop. Magi. Storleken på liksom tillslaget och mm. detaljer om bevisningen det har hållits väldigt tajt inom NOA. Det har berättats så lite som möjligt till nyckelpersoner som åklagare som behöver fatta beslut mm. om att personer ska hämtas till förhör eller för att de är gripna. För att man inte vill att riskera att det skulle spridas några uppgifter som skulle avslöja vad som var på gång helt enkelt. Alltså för vår del så var det här ju helt oväntat att den här bevisningen fanns tillgänglig. Åklagare Lisa Dos Santos har sedan i höstas varit förundersökningsledare i ett mord som skedde på en bro, Årstabron i södra Stockholm i september. Det är en gång och cykelbro där en man blev skjuten till döds mördad sent på en kväll. Ja, men sammanhanget är ju att det är en kriminell miljö som det här sker i och personen som blir mördad är en person som är känd av polis i kriminella kretsar. Och Han har tidigare blivit utsatt för två mordförsök, alltså blivit skjuten två gånger tidigare- och Det i sig har ju lett till att han vid tidpunkten tog viss försiktighet med hur han rörde sig och vem han träffade. Sen blev han skjuten ändå då, i september förra året. Det har suttit personer häktade misstänkta för inblandning i mordet. Men med hjälp av inom materialet så har nu ytterligare fler blivit häktade. Och när man har jobbat länge med ett allvarligt brott som... Med den erfarenhet vi har är svårt att rädda med tystnadskulturer och krypterade appar. Så det är klart att vi uppskattar att få mer bevisning för att kunna klara upp det här brottet. Och att personer som utför de här portalmorden kan bli lagförda för det. Vi ska återkomma till mordutredningen senare. Emil Eise sköp Noah NOA, han säger att man nu har tagit 155 personer plus några till under veckan som följt. Han vill inte gå in närmare på exakt vilka det var. Och Sverige, det är ju ett av de länder som har gripit flest personer per capita kopplat till då Operation Trojan Shield. Det har ju varit väldigt mycket snack om varför Sverige står ut och det finns ju flera förklaringar till det. Och en av de personer som FBI ser som ledande i att promota en av det är ju en svensk. Det handlar om en 37-årig man som vi nämnde lite kort tidigare. Han är uppvuxen i Malmö, utvandrade för några år sedan till Serbien men ska enligt FBI förmodligen befinna sig i Turkiet. Men man har ju inte fått tag på honom så att vem vet vart han befinner sig nu. Han är i alla fall eftersökt av både FBI och av svensk polis. Han är häktad i sin frånvaro, misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotik smuggling. Det här är en person som är känd i kriminella sammanhang. Han har ett belastningsregisterutdrag, alltså en lista på vad en person är dömd för att vara det blivit för straff. Den är på fem sidor. Och mm. Han är bland annat dömd för grovt narkotikabrott- men också en rad olika trafikbrott, inte i, bara i Sverige. Ja, men det är ju en kille med uppenbara kontakter- som säkert kan påverka andra att använda samma system som, som han har gjort. Han är ju som sagt omnämnd i dokument från FBI- som dels en administratör av enom, men också en kriminell influencer- men utöver då den här administratören som har svensk kopplingar så är det också enligt Emil Eisesjö vilken typ av brott som har diskuterats bland de svenska användarna som ligger bakom att man har gripit så många. De svenska våldsaktörerna är så ja, skoningslösa på något sätt och extremt våldsbenägna och det har gjort att vi varit tvungna att agera mer kanske än andra länder där man har en möjlighet att vänta att det ett senare skede, men det har vi inte kunnat utan vi har varit tvungna att agera när vi har sett de här våldsdåden planeras eller sprängningar på torg. Ja, vi måste göra något. Vi pratade om Encro Sky mest hela tiden den här våren, känns det som. Och det har ju förlängningen polisen också gjort. Man har ju sett det här som en eh, stor framgång. Samtidigt så kanske det också visar hur mycket som tidigare har gått under radarn, framförallt av olika planer på att har ju andra personer men också väldigt mycket narkotikabrottslighet. Mm. Och att man har knäckt eller lyckats få del av det här krypterade materialet det verkar ju onekligen ha gett resultat. En är att vi lärde oss väldigt mycket i arbetet med Encrochat. Vi hade ett bra strukturorganisation i Sverige, svenska polismyndigheten hade en möjlighet att de ta informationen. Den är ju rätt central. En intressant del i FBIs material är att vi kunnat läsa hur stora kriminella organisationer att de liksom använt olika krypterade appar och system i olika delar av sin organisation. De beskriver bland annat att man hade till exempel Skype för kanske kommunikation på lokal nivå och att Aynom, det kanske användes för just internationell transport. Vi pratar ibland om de som möjliggörare. Man har brett kontaktnät, bra internationella kontakter, möjlighet att genomföra de här grova narkotikabrotten, det, det krävs en del logistik runt det hela. Och som vi nämnde tidigare så fick ju Einom ett stort inflöde av nya användare. Både EncroChat Laner och även Sky. Och det förändrade lite vilka som var på Einom. Det har förändrats lite under projektets gång. Inledningsvis så var det nästan bara den typen av distributörer som vi såg. Men sen efter han som andra plattformar blev kända att de hade ja, infiltrerats eller knäckts så kunde vi se att andra aktörer också dök upp i vårt material och då mer de här utförare av våldståd och så vidare. Men i grunden, ja, rätt högt upp i skikten... Om vi går tillbaka då till det här mordet på Årsta mm. i Stockholm de här två nya misstänkta som häktats nu i dagarna. En av dem det är en man som är sen tidigare intressant i utredningen det berättar åklagare Lisa dos Santos. En av de personerna kan jag säga var ju en person som hade delits misstänkts tidigare så det var en person som vi hade god kännedom om men där jag bedömde att bevisläget inte direktet till så att få mer bevisning på honom, det, ja men det var ju väldigt angeläget. Det uppskattade man ju att kunna få en chans att komma åt de som är högre upp i, i leden och som kanske inte någonsin har knark och vapen i sina händer men som ändå ser till att de här morden utförs. Nu är vi ju inte framme vid något åtal än, men den personen kände vi ju till. Och nu är han häktad då. Den här mannen är i 30-årsåldern. Mm. Han är just nu frihetsberövad i andra mål i västra Sverige. Där pågår det bland annat en rättegång där han är åtalad för medhjälp till mordförsök och grovt vapenbrott. Men så är det ju ytterligare en annan man som har häktat till dagarna. Men han är häktad i sin utevara så polisen har inte lyckats få tag på honom. Sen var det ytterligare en person som kom in i utredningen. och ja, Men det är ju bara att ta tag i den misstanken och fortsätta förundsökningen. Det är i nuläget oklart var den här mannen befinner sig- men han är i vart fall misstänkt för delaktighet i det här mordet. Så i nuläget är det alltså över 150 personer som har frihetsberövat. Så ungefär hälften greps förra veckan- inklusive en handfull svenskar i Spanien. De andra hade tidigare frihetsberövat. Och som vi nämnde så säger Emil att det fortfarande är några gripande- som har skett den senaste dagarna. Men frågan är då, vilka är alla dessa människor? Du har ju ringt frenetiskt till åklagare över hela Sverige den här veckan och vad har hittat? Jag har ringt frenetiskt till både poliser, åklagare och tingsrätter runt om i landet för att försöka kartlägga i vart fall de som greps i den här sista vändan och som har blivit begärda häktade och i många fall också blivit häktade. Mm. Jag har nu en härlig lista på ungefär 60 personer som ingår där. Tio av de personerna- de är på olika sätt misstänkta för mord- mordförsök, anstiften till mordförsök- eller annan typ av inblandning- i grova våldsbrott. Och några av dem här sitter också häktade- misstänkta för olika sprängningar- vi nämnde ju den här 37-åringen som har varit en administratör och en kriminell influencer. Vi har också pratat om mordet på Årstabron. Dessutom har häktats personer misstänkta för inblandning i ett mord i Bromma hösten 2020. Sen har vi en person som jag har valt att ge namnet Marmormannen. Det är flera bra namn här när man ska beskriva de här olika gripna personerna. Det handlar om en narkotikahärva där det kom in 1200 kilo cannabis som man hade lagt in i marmorskivor och dolt på det sättet. Det smugglades från Marocko till Göteborg. Det är några personer som i dagarna har dömts i tingsrätten för befattning med den här narkotikan. Men nu har man alltså hittat den som polisåklagare tror är den som har styrt upp det hela. Det är ju väldigt mycket narkotika i många av de här fallen. Narkotikabrottslighet på olika sätt eller narkotikasmuggling är absolut majoritet bland brottsrubriceringarna som folk har blivit frihetsberövade för. Till exempel har vi Kristianstad. Där sitter det elva personer häktade misstänkta i en narkotikahärva. Lite oväntade gärningspersoner där nere va? Ja men det finns en del eh, kvinnor med i detta. Det är rätt få kvinnor med i materialet. Jag har hittat fem. Två av dem sitter häktade i Kristianstad. De andra i andra ärenden. Det är de har gemensamt det är att de i princip är ostraffade allihopa. Fyra av dem har helt soprena belastningsregister utdrag. Alltså de här listorna över vad man har blivit dömd eller fått böter för tidigare. En av kvinnorna, hon har visserligen två punkter i belastningsregistret. Men då handlar det om brott på bötesnivå. Sen ska vi inte glömma bort grodmansligan som varit på tapeten den här veckan. Nej, vi har ett lite äldre garde här mm. bland de misstänkta. De allra flesta det är ju personer mellan 20-40 år. Så. Men vi har några åldringar. Vi har en man född på 60-talet, två på 50-talet och så har vi en 48. En man som är drygt 70 år och som tidigare varit ledare för grodmansligan. Klockan tre natten till i torsdags. Ute på Öresund är en hyrd snabbgående fritidsbåt på väg in med tre män ombord. Så här rapporterar SVT i början av augusti 1987. Ett hundratal meter från land sakta båten in. En av männen hoppar i vattnet. Klädd i grodmansdräkt och bärande på två behållare. En stund senare kommer grodmannen ut ur skogen. De två behållarna han bär på är värda nära 10 miljoner kronor. 20 kilo högvärdigt anfetamin. Ja, Grumas Det var en gruppering som var på med narkotika under framförallt 1980-talet. Och den utpekade ledaren, som vi nämnde, han är idag dyrt 70 år och har dömts till långa fängelsestraff för narkotikabrott tidigare. Men han är också dömd i en narkotika härva tillsammans med Clark Olofsson, som då är ett rätt bekant namn i krimkretsar. Sen finns det också de som har ganska tydliga gängkopplingar och då pratar vi om relationer till breddängsnätverket, X-team som är en supportgrupp till Bandidos. Det finns också en person som pekas ut som ledare för en gruppering i Bergsjön i Göteborg. Sen får vi ju se, det här är ju 60 personer av då drygt 150. Det finns såklart mer ringjobb att göra här och injagande av olika typer av handlingar. Ja, Operation Trojan Shield, det kan vi väl ändå säga är ytterligare en framgång för svensk polis. Och framförallt vad gäller gripanden av misstänkta kriminella. Vi får ju se hur många som till slut lagförs. Och ytterligare en gång så sker ju det här med hjälp av att man knäcker krypterade appar och telefoner. Men att man får hjälp av utländska myndigheter. Så även om det här beskrivs som en framgång för svensk polis. Även inrikesminister Mikael Damberg var ju ute tidigt förra veckan. Och ja skröt om det här för att tala i klartext så kanske man ändå behöver fundera lite över att det ständigt är andra länders polisstyrka som levererar material till Sverige även om man förmodligen bidrar med sin kompetens på sitt sätt också ja, Man står lite i ett vägskäl här och måste kanske bestämma sig, hur ska vi göra? Ska vi tillåta svensk polis att göra som man gjorde i Frankrike eller ska vi hålla på som vi har gjort det tidigare? För det här handlar ju om hemlig dataavläsning. Det vill säga att man övervakar personer och vad de skriver i speciella appar eller andra krypterade tjänster. Och varför ska då inte polis få ägna sig åt det här? Varför har inte vi 30 hackare som polisen trycker joltkola rakt in i venen på och tar sig in i varenda telefon som misstänkt kriminella bär på? finns mycket annan kola och även energidrycker vill jag påpeka där. Vi jobbar ändå med public service. Men svaret på den här frågan det är ju integritet. Du får inte övervaka någon om det inte finns en brottsmisstanke. Men det här vill ju en del politiker faktiskt ändra på. Ja det har ju varit uppe rätt mycket och under det senaste året har vi inte hört jättemycket från integritetsivrarna så att säga. Så frågan är har vi liksom vant oss vid det här övervakningssamhället nu? Till exempel om det handlar om brottsbekämpning eller om det handlar om terrorverksamhet till exempel. Det här är Sara Leckner, universitetslektor på institutionen för datavetenskap och medieteknik på Malmö universitet. Och, och man säger att det är myndigheten då som ska använda den till detta. Då är faktiskt majoriteten, en klar majoritet positiva till att den här typen av data samlas in. Och hon har kollat just på attityder och beteenden när det gäller hantering och insamling av personlig data. Sara och hennes kollegor de har främst kollat på attityder gentemot kommersiella företag och hur de samlar in information om sina användare. Jag får till exempel upp rätt mycket olika annonser för friluftsprylar och annat sånt härligt skogsmullejux. Och det är ju ingen slump. Verkligen inte. Det är ungefär mycket sådana bilder jag tittar på. Det är en del sånt jag kommunicerar om med folk på bland annat... Facebook eller är med i olika typer av grupper som handlar om just den frågan. Och när de har tittat på det så är ju folk lite mer tveksamma till den här typen av insamling. Det känns liksom privat. Personlig data från människor som tycker sig liksom, att ah, bara snacka med vänner eller posta bilder på sådana här liksom bekanta och sådana hundar och så vidare. Det blir ganska så personligt och liksom någonting som man, ah, som man kanske inte tänker sig att det ska spridas. Det är, jag tror att det, det uppfattas på ett helt annat sätt. Det blir mycket mer liksom, eh, individfokuserat. Enligt Sara Leckner så har alltså personer i Sverige generellt blivit mer negativa till att företag samlar in personlig data och att det är fler som oroar sig för att den här datan då ska hamna i orätta händer. Hon nämner bland annat Cambridge Analytica-skandalen som blev väldigt stor efter att Donald Trump använde sig av det systemet vid sin presidentvalskampanj. Framförallt kanske genom massmedier och framförallt trigger av sådana här eh, skandaler, eh, lite större skandaler som har skett Eh, nu sker ju detta lite då och då då, eh, framförallt med it-företagen. Men en var ju till exempel Cambridge Analytica för några år sedan som olovandes samlade in miljontals eh, användares Facebook-data och använde den i, i syften som kanske inte var helt då, eh, rumsrena kan man säga. Men om man är skeptisk mot företag så är man desto mer positiv till att myndigheter samlar in data. Där har man kanske sett att det funnits ett mer vad ska man säga, samhällsfrämjande syfte, komma åt brottslighet, alltså att vår data kanske blir en i mängden snarare än att det blir individspecifikt och att man får målinriktade annonser i flödet. Och där av den anledningen också att, det, att om det kommer från politiskt håll, liksom, till exempel att man har har ganska drastiska förslag till att liksom bekämpa eh, brott på nätet. och vi är vi kanske inte eh, svenska så jättemegativ därför att majoriteten av oss kanske ändå tycker att det är, liksom, det är till nytta för oss att vi får ett tryggare samhälle, skulle jag tro. Och det finns ju den här politiska diskussionen om vad de olika partierna vill tillåta eller vill förbjuda. Och vi har pratat med Emil Ejser, från Nationella operativa avdelningen och han är tydlig med vad de vill säga. Från myndighetens håll har vi framfört ett par saker som vi skulle vilja se att man utreder. Det ena är det som kallas preventiv lyssning. Det är någonting man, jag tycker det är värt att titta över. Det skulle kunna öka våra möjligheter. Men som sagt, för oss är egentligen det centrala den internationella samverkan. Sen vilket land som har fått fram informationen. Det är egentligen för mig saksamma. Får vi information? Agerar vi? Och gör det bästa vi kan av det. Men som sagt, preventiv lyssning eh, kopplat även då till HDA-förmågan. Det är väl sådana delar vi har lyft fram och tycker att det kan vara värt att utreda närmare. Och HDA, det är alltså hemlig dataavläsning. Så förebyggande eller preventiv lyssning, det handlar om att man vill kunna avlyssna personer utan brottsmisstanke. Men det är alltså olagligt i Sverige nu. Fördelen är såklart att man kan få, ja, att det här... Det är ett lysande exempel på hur liksom, den liksom, modern teknik kan användas just för brottsbekämpning. Sara Leckner på Malmö universitet igen. Och, och det verkar ju uppenbarligen vara väldigt effektiv. Det är ju inget konstigt att man ändrar en lag så man skulle ju bara kunna ändra den lagen och börja göra preventiv avlyssning. Men utöver det här juridiska då så ser ju Sara att det finns en problematik här utifrån integritetsaspekten. Du måste nog kunna hävda att det finns något. Liksom någon slags brottsmisstanke någonstans för annars så blir det ju liksom bara ett rent intuititetsindrång för det är ju precis det som liksom, ja, Cambridge Analytica ändå till exempel liksom, att man går in och bara läser gemene mans allmänna liksom konton och, och, och det kan man liksom egentligen tycka att det kan man inte göra hur som helst så där där kan, där kan jag se liksom, där, där finns det en ganska stor problematik skulle jag säga och den här integritetsfrågan som Sara Leckner pratar om, den fångar ju även många försvarsadvokater upp. Och vad säger man där när det gäller just den här preventiva avlyssningen eller enkromaterial och sådär? När det gäller just enkro så har ju det av vissa advokater kallats för en urskiljningslös massavlyssning. Man har tagit allt man har kunnat få oavsett vad det har varit för personer som har kommunicerat. Och så sagt, så får man ju inte göra enligt svenska lagar i Sverige. Nu finns det finns ju inte så himla mycket att läsa än vad gäller just det här nya EIN-materialet. Det pågår förundersökningar, det kommer inte bli offentligt förrän ett första åtal växer. Mm. Vi får se hur det här materialet ser ut då och hur man knyter det till olika personer. Men jag har ju varit i kontakt med försvarsadvokater både under den här våren och inför det här programmet. Och det finns ju en rätt stor skillnad om man jämför Sky och Encro å ena sidan krypterade tjänster och Einom också krypterad tjänst å andra sidan. I Einom-fallet så handlar det ju om att FBI i princip har varit med om att pusha ut och förse personer med krypterade kommunikationstjänster som sen, vad det verkar då, har använts i stor utsträckning av kriminella för så i det var tiden man har pratat om enkro och att man har sagt att bara ha en enkrolur, det är liksom misstänkt i sig. Att det är som ett hjälpmedel till brottslighet och här har ju då FBI skapat det här hjälpmedlet och gett det till personer. Man kan ju få en från håll verkligen skjuta in sig på den kritiken att här har polis i princip erbjudit ett slags brottsverktyg. Det är inte ett skjutvapen Nej. långt ifrån, det är inte sprängmedel, men det är en krypterad tjänst för att kommunicera kring skjutvapensprängmedel, mord, andra typer av brottslighet, narkotikabrott som vi nämnde. Kriminell infrastruktur kan man säga. Ja, men lite så. Det ska bli intressant att se vart de här fallen tar vägen. Och nu har vi ju fått en viss insyn i hur hela det här har gått till. Men det finns ju väldigt många mer frågor man vill ha svar på. Kriminella influencers till exempel. Hur har man spridit det här? Och att de personerna har spridit det här. Hur ses det från den övriga kriminella världen? Har man haft en beredskap från polishåll gällande det och vad det kan få för konsekvenser? Det får vi se. Och ett av de första fallen där inom material är involverat som kan gå upp. Det kan ju bli Årstabron. Ja, men precis. Det handlar ju om det här mordet som skedde i höstas i Stockholm. Åtalet som skulle växa förra veckan det kommer nu förmodligen dröja till slutet av augusti eller början av hösten. Och åklagare Elisa Santos, som väntar på att få mer material kring den här inom kommunikationen. Kan jag kan ju säga att vi inte fått informationen i sin helhet utan ett urval av den. Det hon har fått hittills det ska handla om ungefär 50 sidor och det är hon och utredaren som fick del av det här inför själva tillslaget. Men helheten den väntar de på, det ska finnas rätt mycket mer material. Men förundersökningen fortsätter här ju nu. Nu ska den här informationen gås igenom och jämföras med överutredning och det kommer hållas ytterligare förhör så att det blir en större, en större utredning. Och bevisläget bedömer jag som det ser ut nu som ett bättre bevisläge när jag sedan ett åtal väntar. Exakt vad som står i de här chattloggarna det vill hon inte gå in så mycket närmare på. Och de misstänkta i målet att de förnekar brott. Men enligt Lisa Dos Santos så ska det handla om en tydlig kommunikation om mordet som skedde i höstas. Ja men jag kommer inte kunna gå in på några detaljer såklart men i handlar ju om, eller berör det här mordet- som vi vet skedde den 17 september. Och det berör ju att den här personen- som kommer att bli beragd om livet- att han ska eh, mördas helt enkelt. Att det handlar om, om ett sådant uppdrag bland annat. Du har lyssnat på Petri Krim om FBIs hemliga operation- och svenskarna som fastnade i polisens nät- har du tips om Einom eller något annat som du tycker att vi ska ta upp framöver kan du mejla oss på p eller 073 461 2915. Det finns också på Signal. Producent idag var Viktor Papini, reporter Lova Nyqvist-Skjöld och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Jag heter Eva-Lisa Valin Och jag heter Viktor Aldén.